What? <laughs> Olá senhoras e senhores, bem-vindos a BorutoCast, o podcast sobre tudo e às vezes Boruto. Eu sou o Michel Alexandre e este é um podcast onde toda semana a gente vai discutir os trâmites. As... Só tem você no podcast. As... Calma, né? calma, tô introduzindo. Os trâmites, as, as, as discussões, as, as parasitas. As confusões desse garoto Eu tô aí Eu muito vila... cabeça, Boruto, Boruto Zumaki. Borutão. Que para quem não sabe é a sequência da... de Naruto, que era uma coisa muito famosa. Comigo aqui temos Vitor Crego, tudo bem Vitor? Eu sou o Vitor. E também... Também temos o Lucas Pinho. Me chamou assim? Isso. <risos> Tô certo. Só, só, expli só, <risos> só explicar rapidinho as, as, as diferenças. Eu vi 40 episódios de Naruto em 2003. É, você é Guinin. É. Você é Vitor, você... <risos> eu vi tudo no mangá. Tudo. E eu li o mangá também. Excelente. 72. Ele grandes. é o cara, ele... Caraca, mano. Não sei como se fosse fazer isso. Bom, estamos aqui porque lançou... Buruto. O primeiro episódio de Buruto. Uau, uau, que fantástico. Começamos. Buruto, uh, eu tenho umas notas aqui que eu escrevi. tem minhas opiniões. O uh, que, que é começar? Vou, deixa, vamos falar o que aconteceu no episódio, né? Então, a gente conheceu o Buruto, o amiguinho nerd dele, o Denki. Denki Sei lá, não. acaba dominon, o nome da companhia dele. Que agora tem, aparentemente, tem notebooks. Então, isso. Essa é a minha primeira reclamação. Essa, essa é a minha primeira reclamação. A gente conversou. A gente teve um, um episódio no. O episódio desapareceu. Foi para dimensão daquele olhinho lá que faz você achar que tá sendo esfaqueado mil vezes. Como você chama? Geijutsu. Isso. Eles apareceram no jejutsu <risos> e aí. <risos> Aí a gente gravou e conversou sobre a, a coisa da tecnologia do Naruto, porque eu lembro muito bem que tinha geladeira, que tinha, tipo, televisão, mas eles eram ninjas. <risos> e aí a gente tem um cara que tem laptops, eu juro que eu vi uns celulares lá, tem telões, telas de plasma tem, tem. LCD, mas no, nos primeiros cinco minutos a gente tem, uau, que bom que agora temos trens. Tren, isso é trem Isso não faz nenhum sentido não a, ver... Agora eu posso ir pra aquele lugar longe pra caralho sem Com ser a trens pé. Mas você Porra. tem televisão em lugar longe velho. Mas ele é. deixou claro que era a novidade De agora ter trem Mano é. Porque, Eu lembro no primeiro filme do Naruto tem um trem O que eles estão falando Mas é um trem da hora agora Não, Pô, mas é, é um, um trem, trem que parece anos 20. Você viu aquela porra? Não, não aquela bom, porra não. parece tipo. Vocês viram esse filme? É o primeiro filme do Naruto. Não, hum, você tá mandando você não. errado. Tem uma, muito... tem uma cena que é tipo um trem atrás do Naruto. É um trem. É, tipo... Um trem. Eita, trembão! Então, começa com o trem. Eles num trem. <risos> e tem o Boruto e o.. Filho do... Do Shikamaru. Shikamaru, isso. Shikamaru. Que parece igualzinho a ele, exceto é, okay. que Shikadai os olhos dai, são maiores. Shikanalha? <risos> Shikadai? <risos> Shikanalha. Ele <risos> é um canal. Que co continua a mesma temática, ele é igualzinho ao pai, exceto que os olhos dele é maior. E o cabelo é um pouquinho diferente. Não, o, o filho do Shikamaru é o Shikamaru. Só que Mano, com olhos verdes. É impressão minha ele tem a mesma voz que o... Mano, então... é, igual, é, igual, <risos> é, igual. é igual, é igual. É igual. Se faz. No deixa rolou, deixa claro que a gente tá vendo com, em japonês com legendas... Sim. Então, vamos começar com o que eu achei um ponto positivo Eu achei hum. que esse episódio seria 75% de Olha como as coisas mudaram E de estabelecer a diferença entre o pai e o filho O Naruto apareceu duas cenas nesse episódio E ele Sim. teve três falas E uma delas foi <risos> Mano, eu achei, eu achei isso interessante Porque Ao menos a minha visão, demonstra que eles não estão afim de ficar usando o, a série antiga como. Sim, como alavanca. Alavanca para ficar criando outras histórias mimado. Ah. Boruto é um cara mimado. O Boruto é muito mimado. Filho amigo. da puta de ele merece de levar ele, um ele. tapa na cara. Toma no cu. Ele vida relapsa na cabeça. Ele vive uma vida Você sabe quanto seu pai lutou <risos> para chegar aqui? sabe que seu pai? Nossa, mano, ele é muito mimadinho. Ô, oh, mas é bom esse paralelo de que o Boruto ele sabe mais do que o Naruto na época dele. Mano, é que tipo, o um Boruto é diferente, mas igual. É tipo, is different but the same. É, Ele faz altas confusões na vila, ele é tipo, foda-se, ele não sabe o que tá procurando, ele, não ele sabe uma bosta. Isso eu achei interessante, porque ele não tem objetivo, tanto que no final do episódio ele não fala, eu vou ser o melhor, lá, X e Não, o ele tem o um objetivo de não seguir o mesmo caminho do pai exatamente. Então, então mas aí, aí vem uma coisa que me deixou puto, porque já dá, tipo, spoilers do futuro. Então, então aí. Ele fala assim, ó, Isso. eu não quero nada a ver com o meu pai, vai tomar no cu o Hokage mais foda do universo, não uhum. quero nada. Aí chega no final, tipo, a vila tá destruída. E o no um cara. No, é, no, no começo que é o, o final. No começo que é, tipo, lá é o final. pra frente. Aí, tipo, a vila tá destruída, ele tá tipo mas eu ainda sou um ninja orgulhoso. Mas se fuder, caralho, então, você decide. Ó, ó e ficou e... superentendido que o Naruto morre. Isso, ficou muito ficou bem claro que o, que o Naruto morre. Que o Naruto não, que deu merda pra caralho, né? Deixa eu falar o porquê eu não gostei disso, odiei isso. Teve um dramaturgo russo chamado Anton Chekhov, ele falou assim se você coloca uma arma no primeiro capítulo, essa arma tem que ser usada no ah, segundo ou no é, terceiro capítulo ir, ir. ou ela não deve estar na, na história Então, quando eles começam a série inteira com uma cena do futuro e eles mostram claramente quem é o cara que ele tá lutando, e eles mostram claramente a mudança que aconteceu com o Boruto, que eles mostram aquela tatuagem que ele tem, que brilha azul e que ele tá com um olho... É, um olho dele tá... tá ful... Ferrado. Tipo que nem o do Kakashi, né? Isso. Tipo, tem um grande corte tem no um olho. Tem um corte, inclusive que a o corte tá na bandana A bandana tá A bandana também tá com um corte. O que que é isso aí? Teorias das contínuas? O que que tem que a bandana tá arriscada? Qual a bandana Não, arriscada. porque bandana arriscada significa que você traiu sua vila. Oh, eu não sabia. Mas aí a gente fica, o Boruto traiu sua vida, mas ele tá. Mas lá. ele ainda é um ninja que tem a honra dos ninjas, que é o único ninja que sobreviveu no mundo ninja. <risos> tipo... é, é, isso é. Isso. Então, quando eles começaram a, a, a série Mostrando essa cena, do cara do futuro e todo aquele negócio. Falei, eu não gostei também, porque agora toda hora você vai estar procurando isso. Entende? Então toda hora é, você vai estar procurando. É, porque o vai cara. chegar esse cara, tipo, o Kawaki. Que, sei lá, que Sim, e ele vai estar amigão, uma porra assim, Ai. e você vai estar só esperando o momento que eles vão se trair. E esse é o problema de quando você começa com uma cena do futuro, porque você começa já estabelecendo expectativas, e aí quando as, o primeiro episódio é uma coisa completamente diferente, e tem uma coisa que tem a ver com essa cena do futuro, que é o único momento que o olho dele brilha, que falando isso que porra é aquela? <risos> <risos> o olho dele brilha, tipo, é o resultado do... Da, da, da, da, então, não tem nada a ver fala. com a que já veio no Naruto. Exatamente, uma então coisa completamente. Um nova. Então você fica tipo, nossa, o que é isso? E, e claro, e, pelo jeito, não, isso não vai aparecer por uns um bons episódios. Ou seja, então a gente vai, agora hum. vai estar esperando a próxima vez que isso fosse ativado. Entendeu? Sim. Então agora a, a, os roteiristas basicamente colocaram a arma. Só que conhecendo esse tipo de série, essa conhec... arma não vai. Naruto. Essa arma não vai ser atirada por uns 3 anos não mínimo. Vai. Ou seja, mesmo. a questão fica na mesa: por que você começa com a, com a arma se você só vai tirar ela daqui a 3 anos? Guarda isso, foca no Naruto. O mistério da, da coisa do, do olho teria sido muito mais interessante se você não tivesse visto antes. Porque você veria o olho dele brilhando e ficaria, que porra é aquela? E aí ele tipo, estalado estala dos dedos. Apareceu, desapareceu. Você não sabe o que que é. Mas agora que você já viu no, no ele usando isso no futuro, no Boruto, tipo, daí... <risos> no <risos> no Boruto. E agora você tá, tipo... Agora, vamos esperar até o um momento que ele vai revelar o seu verdadeiro poder. Então, eu não gostei que eles deram um puta spoiler da arca do Boruto, tá ligado? Exatamente. Porque, porque ele não... falou assim, tipo... Ah, eu não quero ser meu pai e tal. Então você fala, ah, pra onde ele vai, tá ligado? Aí, ah, não, ele vai ser um herói. Tá? Ele vai ser um herói. Ele vai ser a mesma coisa que o pai. Que é uma bosta. Tipo, o personagem principal é sempre o herói. Eu achei... A animação fraca pra caralho eu achei, com exceção das partes que eles estão fazendo parkour que. <risos> eu, <risos> eu, eu não lembro de tanto, tanto parkour assim no Naruto eu lembro que toda vez que eles pulavam de árvore pra árvore era só pular de árvore pra árvore, era literalmente <risos> <risos> mas agora tá rolando uns parkours bizarros eles vão na vila, né, quando é árvore de árvore e quando tá na, tipo, só pra indo pra um caminho indo pra missão, é, mas agora tá rolando um parkour bizarro, louco do caramba e aí, uma coisa que eu não gostei Mas isso que eu sou cri, -cri chato. Hum. Eu achei a direção muito bosta. Eu Puta. achei que tinha muito, muita cena deles conversando. Por exemplo, quando você tá escrevendo alguma coisa, audiovisual, uma uhum. série, a sua, você tá tentando contar uma história visualmente, você não vai contar a história okay, como um rádio, certo? Então, por exemplo, naquele momento que o Boruto tá tentando salvar o trem, e aí ele decide tiraram os trilhos, aquele momento reflete o conflito interno do Boruto, que é que ele quer sair dos trilhos. Tudo bem que ele fala, ele literalmente deixa isso bem <risos> óbvio. Nós não estamos, a gente não é o tipo de pessoa que segue nos trilhos. Ele fala essa coisa muito óbvia. Só que isso é o tipo de história que você conta quando você tem uma série. Porque senão você tá contando rádio. Mas tem tanta cena deles, literalmente... Bruto, você é uma pessoa assim... Trana, trana, trana. Ah, mãe, para de ser... Trana, trana, trana, trana, trana. E, ah, e eu acho que você... É trana, trana, trana, ah, trana. ele tá entregando muito com as falas e isso. pouco com as imagens. É, tem tantas... Eu lembro até hoje, é uma imagem que fica marcante na cabeça. Aquela cena... Até hoje eu lembro, o no primeiro episódio de Naruto. Que ele tá sentado no parquinho... Balanceiro. E no, no balanço balance. sozinho. E no fundo... Essa cena vai te perseguir pelo resto do Naruto. E no Naruto. fundo tá, o, tá todas as crianças. Aquela cena você não precisava... <risos> tudo bem que... Todo episódio. É, todo um Sim, tudo bem que eles colocaram na cabeça que eles usam muito. Mas tem uma razão porque eles usam muito. Porque é uma, é uma cena que você vendo aquela imagem... Você consegue pegar 80% do personagem do Naruto. Você sabe que ele é uma criança sozinha. E que você sabe que ele não gosta de ser uma criança sozinha. E que isso não é escolha dele. E ele fracassou. Uhum. Então isso imediatamente passa muito sobre o personagem do, Boruto, do Naruto. Só que isso não acontece com o Boruto. A gente aprende mais pelo Boruto, sobre o Boruto, pelo que as pessoas falam sobre ele, do que sobre o que ele faz. Entende? A única coisa que até agora eu tô lembrando é o, a escada de borutos que ele usa, que é um plano idiota pra caralho. É muito estúpido aquele plano, <risos> que funciona por alguma razão. Mas é aquela única imagem que eu consigo lembrar. É os caras de Boruto. O resto é só diálogo pra mim. Eu achei isso muito merdinha. Vocês não, não acharam esse problema? Então, sobre ter muito diálogo, é que você tem que pensar que Boruto é uma série que vai passar toda semana. Uhum. Tipo, então, tem, tem muita coisa pra encher. Sim, é. Então, é que é... Meio claro que não vai ter muita. É, bom, agora você pode desculpar um pouco, porque, tipo, eles não estavam nem na academia, tá ligado? É. Então, na ok. Tipo, é começo, tem a desculpa que, tipo, tá começando, a gente tá começando a entender os personagem é, pra ele começar realmente na aventura. Mas sobre a animação, que você achar ruim, é que você não começou a ver Dragon Ball Super. Ah, até você Acho que é. você viu, ó, até as... Já vi umas imagenzinhas, Sim, que aí você via... Quando você vê claramente... Nossa, e tinha umas horas, de... eu juro, ah, tinha umas difícil. horas. A Hinata, eu juro, eu tava... A mão dela tava mudando de tamanho, mano. A Hinata, <risos> eu juro. Ela, quando, quando ela colocava a mão no ombro do Boruto, tava de um tamanho. Quando ela colocava na frente da, da barriga dela, ela tava de outro tamanho. Mano, eu achei muito estranho aqui. Mano, eu não gostei que ela foi... Acho que a única que virou o quê? Dona de casa. Eu achei isso muito estranho. Tipo, vai tomar no Kuton, ficou mais forte, fodão, e ela é a dona de casa. Ela e o Naruto e o Shikamaru são os únicos que a gente sabe o que tá rolando, eu vi o Kakashi na abertura ele literalmente apareceu no canto por 5 segundos é, mas, eu... é, mas a é, gente tipo, viu um por causa do filme do Boruto que já teve, tipo, deu uma explicaçãozinha mas ele já lá. não tá velho o Kakashi? Não, o Kakashi virou Hokage, velho mas ele deve tá velhão, ele tá igual Ele tá igual. Ah, ninguém muda nada então, naquilo. o Kakashi nunca mudou desde o começo do Naruto <risos> é, é, no tipo a... dele ele não mudou É, o Boruto ele é, é, é a mesma cara quantos anos você passaram, exatamente? quantos anos ele tem? Então, no final do Naruto, na Quarta Guerra Ninja, ele tá fazendo quantos anos? 17. 17, a gente 17. já falou quão estúpido isso era. É, 17. É. Agora você pensa, no filme Naruto The Leste, alguma coisa que eu não esqueci o nome, é quando o Naruto começa a namorar. namorar com a Hinata. Quanto tempo você demorou pra eles se pegarem? Então, demorou... Eu acho que foi uns... Um, um não, mês. foi 18 anos. Não, com certeza, demorou um mês e já tava se pegando, Ah, você tá falando <risos> pra ter um filho? É. Ah, quantos anos você tem sei. que ter pra, pra, pra entrar na... na Academia Ninja? 13, né? Ou foi 12? 12? 12. 12. 13. 12. Ok. Então, se a gente assumir que os dois deram os pegas no instante que ficou permitido pela lei, o Naruto tem... Sim, mas ele já era um maior 30. de idade quando eles começaram a namorar. Porque o Naruto já tinha 18 ela também. Porque eles têm a mesma idade, acredito eu. Mas eu vou saber quantos anos ele tem, mano. Quantos anos o Boruto tem? 12, porque ele tá entrando na Academia Ninja, né? Ah, é, é verdade. Então Naruto deve ter uns 38. 38, será? 30? 35, 34, não sei, Tem mano. Tem alguma coisa. Idade, então... Mano, e anime é assim... Quando você tá na idade adulta, todo mundo parece igual. Mas quando você vira velho, instantaneamente, você fica super caricata. <risos> você... <risos> você vira Aquela os olhos assim. Aquela gigante que vai até o olho. Eu sou um velho na minha época. <risos> De 20 a 60, você é igual. Vira 60, puh. É o Kakashi, o Kakashi era pequeno, tá bom, ele era pequeno. Aí ele cresceu e é isso. É isso, acabou. É uma constante. Estabilizou. Ele era pequeno igual, né? Só uma versão anão do Kakashi. Vamos falar sobre como o plano do Den, é muito estúpido? <risos> mano, que pô <porra> de idiota. <risos> Não tinha nenhum adulto. O cara conseguiu uma criança de 12 criança anos. Criança só fode, né, mano? Vamos comer. Ele, ele conseguiu, literalmente, pegar dois trens. Que estavam quebrados que já. Estavam quebrados. Era tipo, ó, não usem esse porque tá uma merda. Ligar dois trilhos. Mas trens. vamos deixar nos trilhos. Nos trilhos, isso, exatamente. Tá. Caso... Vai, vai, que. <risos> sei, vai que... Não sei, vai que... Não, mas presta atenção. Ele conseguiu ligar um trem do outro lado. Ele conseguiu... <risos> o trem ele correu. <risos> chamou os bullies trouxas que foram até ele por alguma razão. Mano, os bullies... Oh, piece of candy. Yeah. Oh, piece of candy. É, ligado? dinheiro. Vai <risos> se fuder, mano. mano se, se, dava não ter... aceitar doce, assim. <risos> dava pra Não era Era doce no seu? Eu não sei, mas era No tipo... meu era dólares. Não, era dólar, mas tipo, não tem aquele gif que era tipo... Oh, ah, candy. sabe o que parece... Não, <risos> me lembrou muito de quando o Pernalonga queria atrair, tipo, pessoas com a nota de dinheiro na... Isso que a gente ele tá assim, véi, véi. Tava vé, a de pescar, ó. só. <risos> e ele tava indo. Mas eu achei... Então, ele ligou o trem correu, entrou, cara chegar, entrou, ficou escondido. escondido, esperou o cara chegar, hein, quando eles entraram, ligou, se escondeu mais um pouquinho, <risos> acharam ele, e ele ficou, é uma colisão de dois a bens inúteis, que puta discurso de bosta, hein, E ah. puta plano, você quer matar alguém, você vai fazer tudo isso e cai no vagão ainda. Isso. E ficar lá. Ele que... ficou no vagão, isso é. que eu achei estranho. Ele ia morrer também. Uh. Isso que eu achei muito, muito estranho do vagão. Que cobrinha aquela, velho, do nada. É uma fumaça, é um bagulho que então, entra. Então, qual foi a intenção da cobra? Porque quando você te... rola uma coisa dessas, tipo... Ah, não, a pessoa que a gente conhece tá agindo do GT errado. Você consegue ver qual é o plano da pessoa que tá manipulando. Mas qual era a intenção da cobra? Era matar os bullies? Era matar a criança? É. Ah, tipo pra quê vai matar, tipo, qual pra que quê? é o motivo Porque dele? Porque um ser sobrenatural poderoso. Uma cobra. Uma cobra. Fantástico. Numa vai entrar numa criança para cegar dos bulizinhos, matando os quatro. Esse, essa, ah. essa companhia dele é de algum lugar? Chama na Company. Não, não, não falou que agora. É que... a nova companhia É, que começou depois da Quarta Guerra Ninja Isso é depois Vamos vamo do... fazer a aposta agora? Vamos fazer a aposta agora hum. Eles estão envolvidos com o, cara, com o Mavado da série Quem quer apostar? Eu aposto agora Cinco reais Que a empresa? Que, que a empresa é o verdadeiro vilão A empresa é o verdadeiro vilão? Ah, isso... Não, eu acho que ela pode estar com o vilão Mas ela não sabe que ele é o vilão isso. Mas acho que ele não O, ca... o pai do cara vai estar Mas irmãos. ele não vai saber que o cara é o vilão Inclusive o pai do cara é super expressivo Literalmente a mesma cara o tempo inteiro <risos> Esse Denki é novo, né? É. Novo. Ele é novo. Ele Tanto é no novo. filme ele não apareceu. Ok. Ah, e é legal que ele não é um filho de ninguém. Eu acho que é o primeiro personagem é novo que tipo, não é filho de ninguém. É alguém novo. É só um novo ator. Todo pessoa. mundo que aparece na abertura, eu conseguia ver. Esse é filho desse, é filho desse. Ah, filho é desse. lógico, porque os, claro, os traços físicos eles deixam bem claro o que é pra... Mas, é, mas o Denki não apareceu na abertura na, junto com os três principais. O que me faz perguntar... Se ele realmente é a personagem principal. Então, acho que ele vai ser tipo o Konohamaru, sabe? Eu acho que eles vão passar... Eu acho que o que a gente vai, vai ver que vai acontecer é que eles vão passar muitos episódios tentando dar uma motivação pro Boruto. Do momento que você começa uma história e seu personagem não tem uma motivação interna clara Você vai passar 20 mil horas tentando estabelecer uma motivação interna clara Sei lá, não seguir os passos do pai é muito raso É muito raso É, é muito raso Até porque ele não tá considerando e... que o pai dele salvou o mundo Ali, né? Por quê? Porque isso é, motiva é. <risos> isso oh. é motivação externa né? Isso nem é motivação interna, isso é motivação externa É, e por que ele é isso? Porque ele acha que o pai dele é ausente. Não, não, não trabalharam. então mas Você acha acho que, que é... alguma coisa drástica vai acontecer? Pra, tipo, acho... agora eu preciso disso, sabe? Tipo... Eu acho, porque eles têm que dar uma necessidade para um o Boruto, senão ele vai ser um protagonista bosta. Exato. O, o, os melhores protagonistas são aqueles que a gente conhece tanto deles que a gente consegue, tipo, imaginar o que eles vão reagir. Tipo, o Boruto não tem isso, cara. Não tem nada. Ele o quer Boruto ter uma vida whatever... Então, uhum. a gente, acho que agora Tem que explorar também que outros personagens Vai estar juntos com o Boruto Aquela garota que apareceu no, no preview final. No final, na prévia Não, na prévia eu não lembro não, no final, Sabe no final quando ele fala, ah, próximo episódio Sei lá o que, tananá, tananá Teve uma garota que era loira, mas ela tinha uns olhos meio Se ceguetas. pá, não era uma garota, hein Era uma e... mulher? Como a começou? filha do, do Ino? Da Ino? Não, pra falar a verdade, o Nerd, que eu esqueci o nome dele, eu, no começo eu achei que era uma garota. É, <risos> é, eu eu falei, Até assim... eles começaram a chamar ele, aí eu falei, ele? Ele? <risos> uh, eu acho que. Eu acho que aquela garota que apareceu lá no final, eles estavam focando demais nela. tipo, Mostrou muito dela pra ela ser só uma personagem secundária. Eu acho que se eles fossem. Não, mas talvez ela só seja, tipo, o principal no trama desse episódio, tipo, um. Só o trama do episódio 2 tem alguns. Só que aí de novo entra, entra o problema. Quanto mais tempo você demorar pra introduzir os personagens e pra ah, solidar. <risos> estamos falando de Naruto. Mas, cara, mas Naruto mas não... Naruto não, mas antes de começar os filhos do Naruto, a gente já sabia quem era o Naruto. Exatamente. É isso que ele tá falando, ah, tá Isso Entendi. é verdade. Então, antes de você chegar. An antes de toda aquela bossa. Baseado em um, em um, em um episódio. episódio. Baseado nesse episódio. Exatamente. Não... Não. E quanto mais tempo eles demorarem, mais fraco vai ficar. Então vamos fazer duas últimas coisas. Primeira, que nota vocês dão pro... Que ranking de missão? Rank? Quais são os rankings de missão mesmo? Então, é S... É mais baixo? A, B, C. B. S é o daorão, é o S fodão. S é o daorão? É. Rank B. S... B. Pra mim, Rank B. Rank B? Então é tipo, você foi catar um gatinho assim. É isso. O quê? <risos> não, não é tipo, Rank B é o quê na missão? É, você vai buscar gatinho, é, não B, é... é? Não, acho que buscar gatinho é tipo o último. Esse é tipo, sei lá... Foi pegar alguma coisa em Pila, foi não, levar pacote. um pacote secreto. Eu daria. Lutou ser. com alguns ninjas, Eu daria um também. Acho eu que, que foi, foi buscar gatinho. Foi, e... foi pegar gatinho na árvore. E saiu Isso com é. um arranhão no olho ainda. Isso, é. Achei que pefou, pecou muito. Foi, foi fraco o personagem. Só um negócio que eu quero falar. O Sasuke não aparece nem na abertura. Verdade. Nem é citado em nenhum lugar. Não, nem a sakura, né? Mas a diferença entre o Sasuke, não, é que o Sasuke é sagrado, né? É que a, o Sasuke eu me importo <risos> e a Sakura não. Ei, cara. Ela foi suporte na Guerra Ninja. Ela rilou todo mundo ali, tá? Não falar mal dela. Hilou, uh, hilou. Hilou, hilou. Ela ah, é doce. é um pouco assim. A filha da a filha estúpida da Orochimaru <risos> apareceu mais do que o pai dela. É. Coitada da Sakura. Ai, que ela ah, É uma das principais. Quantos episódios 7 que ela vai demorar pra ela morrer? A filha, a irmã do Boruto? Ô, louco. Você quer morrer. matar todo mundo. Irmã... Ela vai morrer Mano, com certeza. A irmã do Boruto não morre. Ela tá não morta. Ela tá morta. Ela parece que já tá escrito morto aqui na não. testa dela. A irmã pequena do Mano. Boruto? Mano, do momento que ela pulou em cima das costas dele e ele claramente mostrou que, ela, que ele gosta dela, eu falei, Nossa, ela vai morrer. É isso, morrer. será que vai ativar um o Boruto? Ela vai morrer. Ela vai morrer, porque isso é, é clássico. Quando você introduz a criancinha que o cara gosta, que é amigão dele, e a criancinha morre, isso vai Calma, muito. eu te digo os bumps aqui, cara. Arrepiei porque. É, ela vai morrer. A Renata vai morrer. Ou as oh. duas. Porque aí pode ser tipo um bagulho. Igual os pais do Naruto fizeram pra salvar ele quando era criança, tá ligado? Que a Kyubi atravessou os dois. Ela, tipo, alguém vai lá pra foder tudo. A Renata vai ficar fodona. Mas você não vai tocar ninguém nessa merda. Ela é, não vai conseguir e alguém som. vai morrer. E aí se elas fossem morrer, ele pode falar pro pai: você não tava lá. Você não tava. Caraca! Você estava Caraca! ausente. Seu se rocague de merda. Ah, aquelas... Então, a Renata, eu acho mais plausível do que a filha, porque a filha é muito pequena. A filha é muito pequena. Ah, é, porque você tipo... tem uma coisa que a gente sabe de anime é que eles nunca Mano, matariam com, um criancinha Não vai matar uma criancinha tão pequena assim. Talvez se ela crescer, se aí Ou vai ser muito... aperta Nossa. a garganta até sair é. a vida. <risos> Não, mas outra coisa que eu esqueci É que a Rin morre, né? E a Rin não era muito crescida Quem é a Rin? A Rin, Rin. era quem? era o time do Kakashi Era o Kakashi, o Obito Obito, eu não sei como fala <risos> <só desculpa>. e... <risos> e, Bito. O, o Bito O Bito Kakashi, Bito, Bitão, <risos> o Bitão. Bitão. E a e Aí ah, O que aconteceu é que tinha, a Rin tinha uma maldiçãozinha Alguma coisa O Kakashi e ela foram é, encurralados Aí e ela... O Kakashi vai dar um Shidori em alguém e ela se mete na frente e se mata. Ela se mete tá na frente e se mata. E ela é, morre. Eu acho que... É, só daquela... que ela não era tão pequena assim. Ela tinha a idade que o um Naruto tinha no começo do Naruto. Mano, ia ser muito triste, velho. Porque a Hinata é, tipo, uma dona de casa bosta. Aí vem alguém... Um fudido. E ela fica, tipo... Ela vira fodona. Você vê que ela é fodona. Mas ela não consegue. Tipo, falta alguma coisa pra conseguir vencer o cara. E ela perde. Ela morre. É uma filha, não sei. E o Naruto não tava lá. Falta o um Naruto tá lá pra salvar a família. Não ela duvido. Tem... Aí faz o sentido. Mano, no, tipo, eu ia ficar triste o pra caralho, velho. A trama de que ele não está em casa. Sabe? Se, tipo, ela morreu porque é. ele não e tava E faz sentido casa. o Boruto sair da vila. Porque fala, mano, você não era um bosta, pai? Caralho, nem pra isso você é. tava, tá ligado? É, aí ó, tamo já revelando Posta. daqui a uns 20 mil episódios e a gente vê se tá é. certo ou não. Eu imagina. Espero que não aconteça porque eu gosto do Renata. <risos> Eu gostei, da, eu gostei daquela cena da aberturazinha quando tá lá a família inteira acordando, aí o Naruto faz assim pra dar o um high-five. E Bruto ele, eu falei, Uau, uh, uh, Direct! Wow. <risos> você, você é tão malvadão, Borutão! Música em japonês, Burn. que eu não entendi nada. Não, não. tinha nem legenda falando <risos> sentido. <risos> <risos> é, é muito engraçado, os caras que é tipo, show! Well. I can't do this! <risos> <É>. <risos> we are We are fighting, fighting dreamers! dreamers. Fighting dreamers! <laughs> é tipo, <laughs> tem palavras soltas em inglês <laughs> nas músicas japonesas. Right here, right now! <gasps> right here, right now! <laughs> Nossa, essa música tanto. Ah, Sabe uh, <laughs> o ponto? Eu não gostei da virtude. Eu, <laughs> eu também tam não. Tam não. Achei Mano, muito. Eu... Pra mim, a abertura de anime tem que ser energética, tá ligado? Tem que ser uma música que, tipo, mostra... Tava ah, muito felizinha, né? Não tava mostrando é, nenhum conflito, tá ligado? Tem que ter conflito. Eu Sempre tava, tem, tipo, uma... Eu tava contando segundos até aparecer a, a sequência em que os adultos ficam todos em uma fila. Falei, vai ter. Vai ter ah, a sequência assim. de... Todos, vai ter alguma cena que eles caem... E a câmera vai pra trás, assim. E a tipo, câmera ah. vai pra trás e, e mostra... Ou uma cena que a câmera tá indo pra frente e passa um... Passa outro e acaba com o bolo. <risos> Sim. Sempre, Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. É, mano, até a abertura mostra que, tipo, não tem conflito nessa merda. É tudo feliz e colunido. A gente ainda não viu o, o encerramento, né? É um encerramento Tocar a não. música, mas como se a gente tivesse entendido <risos> com alguma coisa. De uma música em background <risos> japonês. Não, mas encerramento, às vezes, pode ser algo nada a ver com a série. É, sempre tem uma. Tipo, vez. no sentido de tipo. Abertura importa bem mais do que encerramento. É. Pode ser, tipo, um encerramento especial, que nem Dragon Balls. Tem um monte de esperramento que é só. So... Esperramento. <risos> encerramento que é focado na buma. Tipo, só buma. E só a Você vida. Você tá falando que e a, a buma não é importante? Não, mas a Buma é o Crux, é, é o centro da série. Não, mas... é mesmo, é? É o Crux? É o Crux, Horace. Too many Crux. To too many Crux. Ah, não tô falando que a Buma não é importante, mas. tipo... Não é mais sógeno. Já... Não, mas ela tem sua importância. Tem ah, tipo, a Sakura mais... também. Ela é a mais. Ah, <risos> um... e... E... Ih, quem é mais uh... importante? A Buma ou oh. a Sakura? Vote a, Buma, nos a Buma, com certeza, vai tomar no cu. A Time Buma da... Não, é que a Buma é a, tipo, acho que é a mais a imp... realmente discutindo <risos> Sim, Michel, vamos discutir A Buma, ela é a pessoa que não luta A mais importante da série oh. Não é a... Ah, é. é Pessoa que não luta, pessoa que não luta nada Abaixo do Mr. Satan <risos> Ah, eu não gostava do Mr. Satan Saia desse podcast okay. de agora Não, vamo vamo vamo não vamo gostava vamo... Acabou o Boruto Cash Vamos terminar aqui nosso grande bate-papo -ba <risos> Vamos treinar aqui sua... <risos> Nossa grande bate-papo. Falando sobre o próximo episódio que se chama O Filho do Hokage. Mas esse é o ponto que eu acho que já deixei claro que eu quero novos personagens, não só filhos. De eu, go eu gostei do fato que o que era um personagem novo. É, exatamente. É, mas tem que ter, acho que, os personagens antigos pra tipo, atrair tem, tem, assistir tem, a Naruto, tá ligado? Mas tem que ter gente nova. Tem que ter gente nova, mas pra mim todo mundo é novo. E eu não eu ninguém, cast. não, mas o Naruto, acho que ele tem ainda tem que ter um pouco mais de importância do que pareceu que, que ele não vai ter eu acho que ele vai e aqui só assinou o papel honestamente, eu acho que esse episódio pareceu mais o quarto episódio do que o primeiro tipo, o quarto episódio é quando começa o arco do uhum. da Academia Ninja, entende? Parece... não pareceu o primeiro episódio de uma série? não pareceu Mano, acho que o parâmetro pra ver se um anime é bom é você esperar a primeira saga. A primeira saga ah, é verdade. o que vale. Mano, se a primeira saga já, tipo. É é, mano, já, já esquece. Mano. Duvido que acho não. Que que volte... com um soco na cara. Tote pra mano. daqui a 10 episódios de Brutocast, que vai ser o meu último episódio, quando eu não gostar <risos> da saga. <risos> quando acabou, e você <risos> <é substituído. risos> Conclusão, eu não gostei da saga. Conclusão, é uma merda. E aí, vamos ficar aqui com o no nosso, nosso primeiro episódio Ficando por aqui Semana que vem tem mais Boruto ah, Se você quiser seguir a gente na rede social Foda-se <risos> No futuro talvez No futuro talvez Mas compartilhe o buruto cast Com seus colegas, amigos seus E veja eles irem embora Para sempre da sua vida <risos> Tchau <risos> Vai subir aqui a música do Nanotono Meu alegre coração palpita por um universo de, de esperança. Me dê, dê a mão, mão pra fugir, de fugir dessa... Desculpa. Até eu ele... olhou. Peraí, toca a música aqui. Essa. <risos> Esse é o tema oficial do, do Morrocast. Acabou, vamos lá. <risos>